Розділ дев'ятий Годун Свистун не зрадив собі, заявивши, що 4 центи за коробку збід першокласних сигар розміру корона є вкрай замало. І щодо цього, вочевидь, таким аврацією, поза як попит серед мешканців в'язниці на пусті сигарні коробки був просто шаленим. В них можна було зберігати з тисячу різноманітних дрібничок, і вони з біса гарно пахли. Крім того, не останньою їх перевагою було і те, що вони постійно нагадували нашим мешканцям, як воно бути вільною людиною. Мабуть тому, що внутрішніми правилами холодної гори арештантам дозволялося курити хіба що цигарки, тож затятим курцям не залишалося нічого кращого, як згадувати про викорені на волі сигари, вдихаючи аромат їхніх коробок. Дін Стентон, який на той час вже повернувся до блоку, додав до жменьки Делакруасових чотирьох ще один пені. Таку саму монетку француз отримав і від мене. Коли ж Гудун все ще комизився, до справи взявся Брутальник. Спочатку він просто спробував був присоромити старого Скнару, сказавши, що не може бути настільки вже дріб'язковою людиною, як ото він. А відтак вдався до більш зрозумілих останньому матерій. Обіцявши, що він, Брутус Гауел, особисто передасть свистунові згаданий предмет торгівлі не пізніше наступного дня після страти Делакроа. Якщо поглянути на це як незвичайнісіньку купівлю-продаж сигарної коробки, то цілком, можливо, старий, що ти такий правий, і 6 центів то й дійсно замало, а можливо і ні. Тут ми з тобою можемо сперечатися, скільки лишень душа забажає, наводив свої доводи брутальник. Але навіть такий скупердяг, як ти, мав би визнати, що це є достатньою ціною за її оренду. Француз піде зеленою милою за місяць, у найгіршому випадку за шість тижнів. Запевняю тебе, ця клята коробка повернеться на полицю твоєї тарадайки ще до того, як ти взагалі дізнаєшся про його смерть. «Моєму пофартить отримати м'якошердого шуддю, який дасть йому відштрочку, і хлопич надовго тут залишиться, раз на рік співаючи нам пішню, не забувається повік, що шерче пам'ята? Гудун свистуну вперто стояв на своєму, хоча насправді розумів, що такому ніколи не бувати. І нам з брутальником про це було добре відомо. Мотаючи строк у холодній горі, той старий гань штовхав свого геть списаного цитатами з біблії треклятого возика ще з часів появи і занепаду поні-експрес. Тож інформаторів у нього накопичилося хоч греблю гати, завдяки чому з багатьох питань тюремного життя він часто виявлявся раніше і більше обізнаним, аніж ми. І, звичайно ж, йому було відомо, що Делакроа годі було і сподіватися на суддівську ласку. Єдиною його надією залишався губернатор, а той, як правило, не пом'якшував вироки для чуваків, які виявили необережність спалити живцем півдюжини його виборців. Не забувається повік, що серце пам'ята. Початок шотландської народної пісні-балади «Аульдлангсіне» на вірші Роберта Бернса, 1759 1796 якою в англомовному світі заведено зустрічати Новий рік. Українською пісня відома під назвою «За молоді літа» у перекладі Миколи Лукаша 1919-1988, і починається словами «Не забувається повік, що серце експрес Кінна поштова служба невеликої кур'єрської компанії США Central Overland California and Pike's Peak Express Company, що через громадянську війну проіснувала недовго, з квітня 1860 по жовтень 1861 року, здійснюючи перевезення по маршруту Сент-Джозеф, штат Міссурі, Сан-Франциско, штат Каліфорнія, завдовжки майже 3100 км. «Навіть якщо термінування вирокуємо й не швітить, миша шратиме у мою коробку аж до жовтня, ба навіть до дня подяки», – не здавався Гудун-свистун, але Брутус помітив, що спротив шамкаючого діда поволі слабше. «А хто ж, кажіть мені, хтітиме купувати коробку, яка, жаміж аромату шигар, буде тхнути гімном божиякої миші? «Ісусе, матусе!» – застогнав брутальник. «Годуни, це найдурніший аргумент з тих, що мені доводилося від тебе чути. Ти сам себе перевершив, єйбо. По-перше, делекруата крев допіклуватиметься про твою коробку, що згодом ти навіть не погребуєш з'їсти з неї недільною біду церкві. Француз настільки закоханий у те мишенятко, що вилиже її так, наче щойно лишень її позичив. І полегше, бо мене жара внудить!» – перебив його свистун, зморщивши носа. По друге, Гавел, не звертаючи на це жодної уваги, вів далі. Хай там що, а мишечий послід не така вже й смертельна штука. Усього лишень тверді маленькі грудочки, Манюні наче ті мисливські дробинки на птахів, витрусиш їх з коробки та й по всьому. Старий пройда був занадто кмітливим, аби продовжувати сперечатися. Топчучи зону майже все своє життя, він цінував можливість бувати на свіжому повітрі і добре знав, коли можна дозволити собі підставити обличчя під подмух легкого вітерцю, а коли закраще скоритися волі урагану. І хоча до найгіршого справа могла і не дійти, для Свистуна було цілком очевидно, його начальство мишеня припало до серця, і воно, септоми, не відступиться від реалізації ідеї, аби те знайшло собі прихисток у камері Делакроа. Іншими словами, те, що на початку торгу починалося як слабкий бриз, вже посилилося принаймні до рівня бурі. Отож француз нарешті отримав свою омріяну коробку. А за два дні по тому з'ясувалося, що Персі таки не пускав слова на вітер долівку майбутнього будиночку було вислано м'якою підкладкою з вати якою він розжився у медпункті. Ветмур вирішив передати її особисто, і коли Делакроа потягнувся за дарунком крізь грати, на обличчі Кажуна читалися страху переміж із недовірою. Він побоювався, що то лише черговий злий підступ з боку минулого кривдника, і той неодмінно схопить його за руку, зламавши при цьому деякі, чи навіть усі пальці. Якщо по правді я теж трохи щодо цього переймався, але зрештою нічого подібного не трапилося. Саме тоді я майже повірив у щирість намірів того виродка. Його виказав лише близьк холодного розрахунку в очах, який, втім, важко було не помітити. Тож кінцевий підсумок облаштування мишечої хатинки вимальовувався для мене, скоріше, тьмяними тонами. У Делакруа з'явилася пухнаста жива іграшка, у Персі також, але голомоза. Француз міг годувати, пестити і любити свою забавку хоч цілими днями, Ветморові ж не лишалося нічого, окрім терплячого очікування. У всякому разі настільки терплячого, наскільки така збочена людина, як він, могла собі дозволити. На той єдиний і благословенний день, коли він, зрештою, живцем, підсмажить свою. Мишечий Хілтон оголошується відкритим, пожартував Гаррі. Але так само відкритим залишається і питаннячко, чи забажає наш дрібний хитрун у ньому мешкати. Відповідь ми отримали миттєво. Щойно лише Делакроа підхопив пана Брязкоту на рукою і обережно опустив його на м'яке дно скриньки. Мишення миттю зарилося у білу вату, зробивши це з таким неприхованим задоволенням, наче то була стьобана ковдра тітоньки Бі. Онт Бі, повне ім'я Біатрі Стейлор персонажу популярному на американському телебаченні ситкомі шоу Енді Гріфіта, що транслювався каналом CBS з 1960 по 1968 роки. Від того моменту коробка правила йому за ріднику Бельце, аж допоки... Ну що ж, наразі, гадаю, не вельми слушний час, аби повідати вам закінчення історії пана Брєзкотуна. Але я неодмінно зроблю це якось згодом. Стосовно ж побоювань старого гудуна, що сигарна коробка перетвориться на шабатурку, геть заповнену мишечим лайном, то усі вони виявилися абсолютно безпідставними. Я жодного разу не помічав там бодай якихось залишків від того діла. До речі, й як вже не те пішлося, теж стверджував, що він ніколи не натрапляв на послід у межах своєї камери, ясна річ. І лише набагато пізніше, незабаром після того, як брутальник показав мені в балці по під дахом блоку заглибину від нагеля, що невідомо, коли звідти випав, а поку, персавшись в ній, ми надибли дещицю розмальованих олівцями скалочок, пересунувши з якоїсь причини стільця, який стояв у східному кутку ізолятора, на підлозі за ним я натрапив очима на невеличку кубку мишечих екскрементів. У всьому виходило, що у серйозних справах пан Брєзкотун постійно навідувався в одне й те саме місце, яке разом з тим було настільки подалі від нас, наскільки він міг стримувати свої природні позиви. І ще одне. Я ніколи не бачив, щоб те мишеня пісяло, хоча зазвичай миші геть не здатні тримати свої краники закритими протягом бодай двох хвилин, особливо коли щось собі хрумають. А я ж бо казав вам, той гризун був не інакше, як одним з дивних проявів божого провидіння. За тиждень чи десь так після того, як пан Брєв оселився уселився у сигарній коробці, Делакроа покликав мене з брутальником до своєї камери поглянути на щось цікаве. Він робив так настільки часто, що це вже стало неабияк нас дратувати. У більшості випадків ми заставали пана Брязкотона перекинутим на спину з завислими у повітрі лапками, але, на думку низкорослого кажуна, то був найчарівніший трюк у усьому божому світі. Однак того разу викрутаси мишенятка і справді були з розряду потішних. Доречно, буде сказати, що після визнання Делекруа винним за всіма пунктами обвинувачення, від нього відвернувся майже весь світ. Винятком стала лише його родичка, стара незайманиця, яка доводилася йому, якщо не помиляюся тіткою. Раз на тиждень жінка писала йому листа. Одного дня разом з листом надійшла й чималенька торбина м'ятних цукерок. Ті смаколики, за своїм виглядом, нагадували великі рожеві пігулки того сорту, пакетики з якими сьогодні продаються у крамницях під маркою «Канадські м'ятні». Canada Mintz – торговельна марка спресованих у цукрових освіжаючих цукерок, що вперше з'явилися на канадському ринку наприкінці 1880-х, а до 1908 року встигли завоювати аудиторію США випускається об'єднанням New England Confectionery Company, найстарішою на ринку з 1901 року з безперервно діючих кондитерських компаній США. Сьогодні цукерки з класичним смаком перцевої м'яти, папамінт, мають білий колір, з більш м'яким смаком кучерявої м'яти, спіамінт, світло-зелений, а зі смаком гаультерії, вінтергрейн, рожевий. Звичайно ж, ми не віддавали французові весь пакунок солодощів разом, той тягнув фунтів на п'ять. А знаючи де Лакроа, годі було і мріяти, що він не зжере їх усі за один присід і не опиниться у підсумку на лікарняному ліжку з розладом шлунку. Майже як і в кожного з тих душогубів, що аби коли проходили зеленою милою, у куценького гвалтівника і підпалювача було геть відсутнім будь-яке почуття міри. Через те ми видавали йому тільки з півдюжини за раз, та й те лише у випадку, якщо він згадував про них запитати. Коли ми з Гауелем неохоче підійшли до камери, пан Брязкотун сидів на нарах поруч із Делакроа, і тримаючи у передніх лапках одну з тих рожевих цукерок, з великою втіхою точив їх своїми зубками. Від захоплення Кажун мало не втрачав свідомість, нагадуючи мені уславленого піаніста, який спостерігає, як його п'ятирічний синок виконує свої перші кульгаві гами. І прошу, зрозумійте мене правильно, то було дуже кумедно, по-справжньому смішно. Навіть над гризиною та таблетка була всього тільки вдвічі меншою за пана брязкотуна, а біле хутрячко його животика вже загрозливо випиналося від зійденого. Еді, та забери вже у нього той недоїдок, тривожно зойкнув брутальник, не в змозі проте припинити либитися. Ісусе, вседержителю, таке враження, що він жертвиме, аж допоки не лусне, до мене навіть сюди доноситься м'ятний запах, скільки ти йому вже встиг згодувати? Ця для нього вже друга, відповів Дел, дещо стурбовано поглядаючи на черевце пана брязкотуна. Ви справді думаєте, що він як це надіг весь собі пупа. Надірве цілком може статися, що й так, ствердно кивнув брутус. Для Делакроа опінія брутальника здалася переконливою, і він рішуче потягнувся до вже наполовину згризаної рожевої цукром'ятки. Я очікував, що мишеня вхопить кажуна за пальця, але пан Брєзкотун послабив хватку і, зрештою, смиренно відпустив солодке кружальце, а точніше, те, що від нього залишилося із своїх лапок. Не знаходячи слів від подиву, я поглянув на реакцію брутальника. Той недовірливо похитивав головою, немов перемовляючи щось на зразок, Друже, повіри, я теж воду рій. Потім пан Брязкотун незграбно плюхнувся на дно своєї хатинки і вмостився на боку з таким виснаженим від праведних трудів виглядом, що ми всі троє розреготалися. Після того випадку нам частенько випадало помічати, як мишеня сидить поруч із делакроа, статечно смакуючи своїм цукерковим гостинцем. Ну геть чисто стара панна під час післяполудневого чаювання. І обох оповивали стійкі пахощі, що ото їх згодом я також унюшив з нірків у піддашковій балці. Гіркувато-солодкий аромат цукерок зі смаком перцевої м'яти. Є ще одна історія пов'язана з паном Брєзкутуном, яку я доконче маю викласти перед тим, як перейду до розповіді про прибуття Вільяма Вартона, коли на блок, де обрушився справдешній циклон. Після випадку з м'ятними цукерками, себто після того, як ми з брутальником неабияк посприяли французові визначитися, чи збирається він загодувати свого улюбленця до смерті, минув приблизно тиждень, коли кажун у черговий підкликав мене до своєї камери. Я тоді саме лишився єдиним охоронцем на весь блок. Брутальник в якихось своїх справах подався на продовольчий склад. А згідно інструкцій, наближатися до ув'язненого за подібних обставин нам було заборонено. Однак, зважаючи, що гарно днини я за виграшки міг звалити того коротуна з ніг самим тільки мізинцем, мені спало на думку начхати на всі правила, і я підійшов з'ясувати, що ж він від мене хотів. «Дивіться, шефеечкуме!» – збуджено прошепотів француз. «Зараз ви побачите, що вміє пан Брязкотун?» По цих словах його рука урочисто потяглася за мишачий Хілтон попід нарами, і незабаром я мав можливість споглядати невеличку дерев'яну котушку, що покоїлася посеред долоні щасливого в очікуванні забавки Куцана. «Звідки вона в тебе?» – зрештою спитав я, хоча й здогадувався, що відповідь мені відома. У холодній горі була лише одна людина, від якої він міг її отримати. «І її дав мені старий гудун», – підтвердив Дел мою здогадку. «Та дивіться ж!» Його спонукання було зайвим. Я і так вже давно спостерігав за паном Брєцкотуном у його імпровізованій хатинці. Він піднявся на задні лапки, опершись передніми на край коробки і не відривав погляду чорних оченят від котушки, яку, кажу, затис між великими вказівними пальцями правиці то виглядало настільки фантастично, що моєю спиною пробігли лоскітливі дрижаки. Раніше мені жодного разу не доводилося бачити, щоб звичайнісінька миша пильнувала за чимось з такою зосередженістю, ба навіть кмітливістю. Скажу відверто, я не вірю, що пан Брязкотун був якоюсь там надприродною чи позаземною істотою, тож перепрошую, якщо з моєї розповіді у вас встигла скластися геть інша думка. Однак я ніколи не сумнівався у тому, що серед мишечого племені він точно був генієм. Делакруа нахилився вперед, поклав позбавлену ниток-котушку на підлогу і змусив її повільно котитися до протилежної стіни камер. Прямуючи у заданому напрямку, та дерев'яна штукенція оберталася настільки плавно і легко, що більше нагадувала собою зменшену копію пари коліс, з'єднаних між собою спільною віссю. На минулої секунди, як мишеня, блискавично вискочивши зі своєї коробки, наче грайливий барбос у гонитві за палицею, вже мчало підлогою навздогін за котушкою. Побачивши таке диво, я приголомшено зойкнув. Француз же задоволено скалив зуби. Стукнувшись об стіну, котушка відкотилася трохи назад і зупинилася. Пан Брязкотун хутко обіг навколо і почав штовхати її назад до нар, перестрибуючи при цьому від одного боку котушки до іншого кожного разу, коли йому здавалося, що вона починає відхилятися від курсу. Зупинився він лише тоді, коли дерев'яний трофей вперся у ногу Делекроа. Якийсь час Гризун, підвівши свою мордочку, пильно вдивлявся в обличчя француза, ніби бажаючи пересвідчитися, що той наразі не має для нього інших невідкладних завдань. Можливо, декілька алгебраїчних рівнянь для розв'язку чи те уривок тексту латиною для граматичного розбору. Потім, напевно, переконавшись, що нових доручень найближчим часом очікувати не доводиться, пан Бряскотун повернувся до своєї сигарної коробки і, хвацько залізши всередину, влаштувався там на м'якій підстилці. Ти навчив його цьому, скоріше стверджуючи, аніж запитуючи, сказав я. Так точно, шеф відповів мені Дел, все ще всміхаючись, але вже нібито трохи вимушено. Він щоразу прикочув її назад до Стобіса розумний курвець, хіба ж ні? А котушка. Еді, як ти тільки й здогадався, що він захоче з нею бавитися, він просто прошепотів мені на ушко, що хотів би її отримати, розважливо, наче то була звичайна у світі річ, відповів француз. Так само, як коли він назвав мені пошепки своє ім'я. Згодом Кажун давав виставу з новим трюком свого мишенятка перед будь-ким з наглядачів блоку за виключенням хіба що Персі. І для нього не мало значення, що саме Персі запропонував використати в якості мишечої хатинки коробку з під цигар, і саме він посприяв з ватою, якою потім вислали її дно. У цьому Делакроа був схожий на деяких собак. Отримавши від людини копняка, ті назавжди перестають їй довіряти, і геть не має значення, наскільки доброзичливо вона ставитиметься до них згодом. Мені й досі інколи вчувається, як Делакроа гукає до нас, «Аго, хлопці, ідіть номер 6 сюди і погляньте, що вміє витворяти пан Брязкотуму». І ті хлопці усі як один тягнуться такою собі синьоформованою грубкою до його камери. Брутальник, Гаррі, Дін, ба навіть біл Додж. Після чергового трюку усі вони виглядали неабияк приголомшеними. І я не був виключенням. За три або, може, чотири дні після того, як пан Брязкотуну вперше виконав свій карколомний номер з котушкою, Гаррі Террілігер, копресаючись серед усього того декоративно-ужиткового мотлоху, що його ми тримали у гамівній кімнаті, натрапив на вощані олівці крайола і дещо з нього віловсміхаючись вручив їх Делекроа. Гадаю, ти міг би обмалювати ту свою котушку у різні кольори, і тоді твій маленький приятель стане справжнісіньким цирковим мишеням або ж принаймні схожим на нього. Циркове мишеня зачудовано повторив, ніби смакуючи нове, але багатообіцяюче сполучення ДЕЛ, його обличчя засяяло безмежним, екзальтованим щастям. Маю припущення, що настільки блаженно він почувався чи не вперше за все своє нікчемне життя. Та дійсно ж, це саме те, ким він є, насправді – циркове мишеня. Коли я звідсіль відкинувся, завдяки цій цирковій виставі він зробить мене багатим. Ось побачите. Якщо б на місці Гарі був Персі Ветмор, то й Хнюра обов'язково нагадав би Делакроа, що він покидатиме холодну гору лише в один спосіб. Ідучи у санітарній кареті, в якій проте не буде ввімкнуто ані блимавку, ані сирену. Але Тервілігер був геть не настільки дурноголовим, він усього тільки й зробив, що запропонував французові розмалювати котушку настільки барвисто, наскільки лишень той собі забажає, але вкластися при цьому у найкоротші терміни, поза як обіді він повернеться і забере олівці назад. Дел виклався наповну. Коли він закінчив, один з котушкових торців став жовтого кольору, інший – зеленого, а циліндрична секція між ними – палах інтенсивним яскрано-червоним кольором, яким ото зазвичай фарбують пожежні машини. Тож незабаром нам довелося звикати до пишномовних делових оголошень. Матено, мадам і мес'є, лосір, презенман, маус, амюзан, амюзан». І, хоча вони й не були й достеменно такими самими, але це має дати вам непогане уявлення про те, яким чотирнацьким вінегретом була французька того дресирувальника. Проголосивши виступ, Делакроа видавав з горлянки переривчасті утробні звуки, які, на мою опінію, треба було розцінювати за барабанний дріб і пускав різнокольорову котушку підлогою. Пан Брізко тунчим дуже мчав за нею, а наздогнавши, прикочував забавку назад, або штовхаючи її мордочкою, або перебираючи передніми лапками. Гадаю, що саме останній спосіб і був дійсно тим, за який би ви точно не пошкодували сплачених за виставу грошей, побачивши його у цирку. Француз зі своїм і яскравою котушкою були основною і чи не єдиною розрадою на зеленій милі, на той час, коли під нашою турботою і опікою опинився Джон Кофі. І так залишалося ще протягом деякого часу опісля. Та потім до мене повернулася інфекція сечовидних шляхів, що було ненадовго зачаїлася. До блоку прибув Вільям Вартон, і все пішло шкереберть.